micsoda reménységek voltak még az idén. A tavaszon még itt volt a Debreceni Egyetem is. Először a háború óta jöttek magyarok. Én kellett bemutassam a botanikus kertet. Mentünk a román operába, magyar operába, nagy volt a szerelem. Román tánc, magyar tánc. Már nem úgy, hogy mi táncoljuk, csak épp néztük. Minden nagyon jól megszervezve. Akkor is itt voltak a magyarok. Aztán a vacsoránál beszélgetés. Igen, óvatos beszélgetések. Jöttek a kórusok is, elénekelték a román és a magyar himnoszt. Dajkovicsú a bábes részéről szép beszédet mondott, kezdte románul, folytatta magyarul, de olyan perfekt, mintha én beszélnék. Rögtön milyen népszerű lett. Aztán májusban ment a magyar küldöttség Debrecenbe. Én is mehettem volna, de lekérte magam a listáról, és apróbálták. Hogy tudjak én májusban akárhova menni annyi napra? Öt napra. Sokat mondogatták a beszédekben, hogy Dunának s oltnak egy a hangja, s a hídépítést a népek között. Szép dolog is. Mondta mindenki, hogy ez az év, az 1956-os a nagy változás éve. Desztalinizálták Magyarországot, nálunk nem kellett ez a desztalinizálás, mert nem olyanok voltak a viszonyok. Azért nálunk is kilettek engedve az emberek, amelyik börtönbe volt. Lali is tavaly már itthon volt. Nem csak úgy kiengedték, de rehabilitálták is. Nagy dolog, hogy túlkapás volt, amit csináltak. Excess. El van törölve a bűnük. Három évet ült szegény feje. Nem bánom, hogy ebbe a nagy szabadságban nem mentem Debrecenbe. Abból is mi lett? Mesélte Emil Pop professzor, ugyanis ő, mint akadémikus, tartott előadást is ott hogy mikor a mi egyetemistáink felmentek a színpadra, már mint a is sok, nem engedték őket onnat le, annyit tapsolták. Nem lehetett mit csinálni. Ilyen tüntetés lett vagy mi. A bója énekkara, meg a végén elénekelte az Elmegyek, Elmegyek című nótát. Hát ez meg nem lett engedélyezve, mert a műsort megnézték a pártban mielőtt kiengedték, de ez nem volt benne. A közönség sírt és énekelt velük. Hát nem kell az ilyesmiben benne lenni. Csak a baj van mindig. Állítólagosan fejmosást is kapott a delegáció vezető Bodor. Pedig ez a Bodor nem egy hangos valaki, igen megfelel ideológiailag. Bodor András tanár fejmosást kapott, hogy agitál az erdélyi ügynek a Debreceni diákság sorában. Kéne inkább vigyázzon, mert nem tudja, mi van Magyarországon, ilyen műsorral nem lehet odaállítani. Hogy piros csizmával meg magyar táncok. Felszítja a diákságot. Aztán Bodor András itthon is kapott a segíre, mert nem volt elég éber. Na, már a tánc is baj. Bodor hiába magyarázta, hogy ő a háború óta nem járt oda át, azt se tudta, mi van, mit szabad, mit nem. Őt nem készítette senki fel. Ő a delegációvezető, kell tudja, kész, azt felelték. Aztán egy ügyes filozófus, Kallós Miklós kimagyarázta. Addig csavarta, hogy hogy van a magyar tánccal meg a romántánccal, hogyha ha megyünk, ott a románt tapsolják jobban, Debrecenben meg a magyart, egyik húzza fel a bocskort és az opinkát, másik a piros csizmát, hát nagy dolog. Hiába, na. A filozófus az ügyes, mindig megleli a találó szót. Pedig mi is kezdtünk levelezni szőreggel. Régen volt ott nagy rózsakert, aztán nem tudtuk, mi történt velük. Ők is államosítva lettek, és most valahogy szövetkezett kezdtük volna a cserét. És ami nekem igazán nagy örömöm, hogy végre van szaktársam, akivel levelezzek Magyarországon. Budapest mellett lakik Márk Gergely. Ő is erdélyi, és Budapesten tanult. Tanult nemesítő, mégse nézi le azt, aki nem az egyetemre járt. Igaz, én is egyetemi papiroson írtam neki levelet. Azt írja, akar Magyarország is szervezni nagy nemzetközi kiállítást, és társuljunk. Jó is volna. Szőreggel meg vagyunk beszélve a cserékkel, ők is küldenek, mi is küldünk. Persze nem adok az újfajtáinkból, félek lelopják. Ez a szokás ugyanis. Kaptam újfajta töveket, Nem hivatalosan. Ők sem hivatalosan termesztik. Írtam szőregnek, hogy tudok küldeni vágott rózsát, de hát mégis nehéz szállítani. Majd mikor megyek személyesen? Na... Azt a menést várhatod, Vilmos. Annyira nagy volt a nyáron a barátság pestel, hogy egy magyar újságíró egy hónapot ült erdében. Mindent bejárt. Én nem találkoztam vele. Nem vagyok olyan nagy ember, hogy találkozzak. Inkább az írók, értelmiségi elemek, meg a híres kör, amiben polgári elemek vannak, mentek a találkozókra. A madban is, vagy két hetet volt az újságíró. Aztán megírta a cikket a szabad népbe, és tessék, abból lett a cirkusz. Én csak onnan tudom, hogy a szküntéjá is megírta, hogy ellenséges hangú írás jelent meg egy népi demokratikus országlapjában. Ezt a cikket azután fel kellett dolgozzuk a pártgyűlésen. Pedig milyen szépen és szeretettel fogadták ezt az újságírót. A népek megbékélését, barátságát kéne az ilyen látogatás szolgálja, nem hogy úszítson. Erre azt mondták a magyarok, mert exkuzálták magukat, hogy náluk nincs cenzúra, azért jelenhetett meg ilyen cikk, bemondták a rádióba. Az is teljesen szabad volt, semmi ellenőrzés. Tudtam én, hogy ebből csak a baj lesz. Nem kell a cikkeket engedélyezni. Különös, mert nálunk mindenhez kell engedély. Mindig csak a bajt nézik onnét is, Magyarországról. A megvalósításokat nem nézik a realizálásokat, csak a hiányt. Azt írta ez a Pándi nevezetű, hogy az autonómia nem jelenti a magyar nyelv teljes körül használatát, nem érvényesül eléggé, és a vezetés csak a központtól függ, nincs meg úgy az autonómia. Na, még sok magyar kisebbségi sérelmet írt meg. Hát kell ez? nem hogy örülnénk kicsit egymásnak ebben a nagy szabadságban. Azt kéne szerintem. Mert milyen nagy dolog, hogy egy újságíró magyarból itt van egy hóig. Háború óta az se volt. Most aztán... Most mi lesz? Mióta Kali nincs a házba, leszoktam, hogy hallgassam mindig a rádiót. Az ő neki volt a szokása. Lehet, oda kéne adjam neki a rádiót. Mindig panaszolja, mennyire egyedül van. Pedig nincs is. Ott van neki a gyerek. Beszél az annyit, mint a rádió. Nem hallgatom, mert annyit kell legyek az emberek közt, nem bír a fülem ennyi emberi hangot. Tegnap épp tiszta véletlenül kapcsoltam be. Uram, teremtőm, mi van Pesten? Reggel futok be a stációba egész korán, hogy még mindenki előtt bent legyek. Igaz, én épp csak átlépek a kertkapun és ott vagyok. A kutyák is még olyan lustán alusznak, fel se Csak a gárdás ember köszönt, kérdi már ennyire az óra. Mondom, soka dolgom bejöttem. Mit csináljak, gondolom? Telefonáljak a központba? Vagy a minisztériumba? Kérdezzem meg, van-e valami ordin? Inkább nem telefonálok, majd szólnak úgy is, ha úgy van. Lehet, amilyenik nem is tudják, hogy Pesten megdőlt a rendszer. Lehet, ha az ember telefonál, csak rosszat tesz. Vagy lekéne menjek a városba, nézzem meg, van-e valami? Délután mindenképpen megyek be az egyetemre, ott meghallok majd mindent. Addig itt elrendezem a dolgokat. Először is nem tartok gyűlést, mert nem akarom, hogy lássák, hogy valami van. Aztán meg, ha túl sok ember gyűlik össze, nem jó most. Mindenki marad a helyén, dolgozik. Úgy döntök, hogy kiadom a munkát. Gyorsítani kell a takarásokat, mert jönnek a fagyok. Átnézni a házak fűtését, tisztítani a rendszert. A benti munkások megírják a következő két hónap tervét, igen sürgős. A kísérletesek szedjék ki a krumplit és a káposztát. A krumplit mossák, szárítsák, lehet berakni aztán. Úgy is kell figyelni a télállóságot a kísérletes krumplinál. Káposztát sóval hintjuk, hogy a csigákat távol tartsuk. Mit csináljanak a keresztezett zöld paradicsomokkal, mert volt a földeken is, meg házakban is? Házakban beérett, földön sok maradt zöld. Beérleljük házakban. Ha készen vannak, ásatnak e kérdik? Semmiképpen mondom, jönnek majd a gépek. Azt mondja Jorgú, jobban szeret ásni ásóval. Jorgó a hármas brigádnak a vezetője. Inkább ásóval szeret, mert úgy nagyobb darabot tud egybehagyni, a gép túl poronyóra vágja, úgy a föld jobban kiszárad. Ha nagyobb darabokat vág, jobban megfagy benne a víz, hantosabb az egész. Okos ez a Jorgú, igen jó földmunkás. De mondom, nálunk a gép dolgozik. Csinálok én annyit, amit egy gép egy nap, mondja Jorgú. Nem lehet, a gépnek is van planifikálva, az is kell csinálja. Magának más a dolga át, ha már ásni se lehet, válaszolja szomorúan. Csinálja meg a saját plánját felelem neki. Annyi munkát adok mindenkinek, amennyit nem lehet elvégezni. Nem lesz idő, hogy beszélgessenek. A nyolc brigádot átrendezem, mindenki új embert kap maga mellé. Mert új emberrel nem lehet rögtön olyasmit beszélni, mert előbb ki kell puhatolni. A csoportokat, amik össze vannak szokva, fel kell bontani. Megmondom, hogy ebédkor mindenki maradjon helyt, mert az ebédlőt be kell zárjuk fertőtlenítés miatt. Várom egész nap a telefont a központból. Semmi. Délbe megyek be a városba, mondom Nikunak a sofőrnek, hogy megyünk le a tanács fele. Ott megállok, vigyen be egy borítékot. Aztán megyek a milícia fele, meg fel a majális úton a botanikus kertbe, amelyre a szekorítáté van. Csak annyi, hogy több az ember az utcán, már mint a hivatalos, és nem mind ruhában. Szaladok vissza. Délután fél hatkor mondom megint Nikunak, megyünk az egyetemre. Hagyjon ott, ne várjon. Nem szeretem, ha mindig vár az autó. Az embernek folyton a fejében jár, hogy várják, és nem tud egy percet nyugton beszélgetni. Mondom, menjen haza. Azt feleli, most nem tud itt hagyni ilyen időben. Milyen időben, Nikule? Hát tudja, Décsi elvtárs. Kueveni mentele, az eseményekkel. Pedig Bukarest nem mondott még semmit a rádióba. A szomszédjával ott ültek egész éjjel a magyar rádió mellett. Annyit ő is tud magyarul, hogy értse. Na, mondom, Nikule, menjen csak haza, magának is van családja. Nincs neki, jaj, nincs neki. Szerda van. Nem is kéne jöjjek az egyetemre, órám nincs is, csak fent a stációban tartok. Hoztam le egy könyvet ürügynek, hogy abból gépeltessek a titkárnővel. Felmegyek, csak úgy bebekopogok, gondolom hát, ha van valaki, hogy tudjak én is beszélgetni. Az órák meg vannak rendesen tartva. Nem látok semmi rendellenest. Megyek be a tanári szobába. Két magyar kolléga van még itt. Visszavették őket szerencsére, gazda meg nagy. Kérdik, kimegyünk egy kávéra? Leülünk szembe a Karolina téren. Nem is tudunk beszélni rendesen, olyan idegesek vagyunk. Meg hát óvatosak. Mondja nagy, hogy a diákok valamit akartak csinálni ma. Kérték a román diákokat, hogy tartsanak velük, hogy nehogy valami magyar tüntetés legyen belőle, mert abból nagyobb baj lesz. De a románoknak meg lett mondva, hogy ez román ellenes és revizionista tüntetés, amit a magyar diákok akarnak. Ne menjenek, üljenek helyt. Egyik sem tudja, hogy lesz -e még valami ma. Nagy szerint nem. Nem is baj, mondom. Jobb, ha várunk kicsit. Nézzük meg, mi lesz. Nagy úgy gondolkozik, hogy nem kellene várni. Ma kell megtartani a szimpátia tüntetést pestel, ha akarunk valamit. Ha akarunk, gondolom. Csak épp nem tudom, mit akarjak. Nekem egy egész stáció van a hátamon. Ő tüntethet, mert ő csak egy tanár. Igaz, már visszavették, mikor kicsit enyhültek a dolgok tavaly, de lehet, épp ezért a fenekénkéne maradjon. Elengedtem Nikut. Megyek át a városon. Az ember érzi a levegőben, hogy van valami. Mindenki olyan ideges. Sok a rendőr. A két nagy központi mulató be van zárva. Kiérták, hogy pauza szánítára. Hát én is épp ezt találtam ki, hogy fertőtlenítés van. És holnap nyitnak kéne telefonáljak a gárdásomnak, hát ha kerestek. Mit csináljak? Menjek haza? Üljek a rádió mellett? Az ember ilyen időben nem szeret egyedül lenni. Kimegyek Kalihoz. Csak épp elküldtem a kocsit. Nem baj, ott a bicikli, rég nem használtam. Kali szerintem nem tud semmit, se rádiója, se semmi. De a faluban valamelyik nagyokos elterjesztette, hogy kitört a forradalom Magyarországon, és jönnek az amerikaiak. Kali úgy örvend, ugrik ki a bőréből. Nekem örvend, vagy hogy mi van Pesten, nem tudom. Az ilyen butaságra, hogy amerikaiak, inkább nem mondok semmit. Este a tíz órás hírekbe Bukarest is bemondja az ellenforradalmat. Reggel megint olyan korán megyek be, hogy a gárdás még alszik. Kezdem megírni az ordin de, de Nem én szoktam, hanem az aligazgatóm, de most írok be minden nevet, ami magyar. Menjenek csak kiküldetésbe mind. Veszem elő a listáimat, hogy ne tévedjek. Csak aki kint van a földön, azt nem küldöm el. A többinek mind menni kell. Főleg a fiatalabb izgága férfinna, azok mind menjenek. Kezdek telefonálni és intézni, hogy kinek hova kell utazni gyűjtésre. Kell hozzon mintákat, vagy vigyen innet valamit, kap egy csemetét, ilyesmi. Minden csip dolgot ki kell találni, menjenek innet el, ne legyen sejt nekem lábalatt. Pár románt is beteszek, ne legyen olyan feltűnő. Máskor a deplaszálást előbb kell engedélyezni. Most csinálom a saját fejemtől. Épp most kezdtük felvenni a szakmai kapcsolatot a magyar autonóm tartományjal, hogy telepítsünk oda fiókot, fogjunk bele az adaptációs kísérletekbe velük, nézzük, hogy bírják a fáink a hidegeket, az ottani éghajlatot. Mert az ország leghidegebb pontja ott van, Csíkszereda. Viszont én most oda nem küldök egy embert, se legfejebb egy románt, de annak meg semmi értelme. A madba most inkább nem nem menjen senki. Úgy hallom, a bánát is mozgolódni kezd, Röpcédulázás volt Temesváron, bemondta a szabad Európa. Oda se menjen senki, pedig ott épp van kapcsolatunk. Először is dáni Tiborkát kell elküldjem, mert az nem tud a seggim maradni. Ma reggel beállít ünneplő kosztümbe. Kérdem, hová jött? Az esküvőjére? Megseppen, nem felel. Néz rám, azt is értem. Nem értem, mondom, minek van így kiöltözve. Tegye be a szekrénybe a felöltőjét, azt amikor megírtuk a kiszállásokat, megy szépen haza, pakolja be a kufferét, megy a mócvidékre, ott majd a hegyek közt nézegeti az adaptációs lehetőségeket. Intézni kell a gyűjtést is. Megbeszéli szépen a kollektívákkal, hogy fog menni az adatok gyűjtése a gyümölcsfajokról. Azt mondja, elintézem ezt telefonon, ehhez nem kell kimenni. Kimész, ez az ordin és kész, válaszolom. Igazgató eftárs, felhívom az öt kollektívást és gátá. Meglátja, semmi hiba nem lesz. Ide figyelj, Tiborka. Most nem feleselsz. A délutáni vonattal mész, és este adsz egy telefont, hogy ott vagy. Ha nem csinálod, levágom a fizetést. Megértetted? Dúl fúl, aztán elmegy. Mindenkivel így kell veszekedjek, hogy menjen. Senki nem érti, miért küldözgetem előket október végén. Hát azért, barátom. Nem küldök senkit a központba, inkább küldöm szerteszét le a síkvidékre, nézzék meg nekem a melegebb éghajlatokat a Baragámba, Moldvába. Csináljanak méréseket, hozzanak mintát. Megnézzük, hogy lehet-e telepíteni ott nekünk is valami nagyobb rózsaültetvényt. Meleg van, vizet odavisszük, földet megjavítjuk. Mindenki ott ül a küldetésében öt napot. Sokba van ez nekem, dekontálom a vonatjegyet, kell adjak diurnát, ebédpénzt, minden. Majd a központból kiigazítják, mikor utólag engedélyeztetem. Igaz, olyan ez a diurna Tiborka osztályába, mert neki még nincsenek évei, most lett felvéve az egyetem után, hogy abból egy leves tud venni. Remélem szállodát nem kell fizessek, valahol csak megalszik ott a helyi szervezeteknél. De hétfő előtt egy se jön haza, megmondom neki. Hétvégén ott kell lenni. Az ilyen heves fiatalok, mint ez a Tiborka is nem tudnak a seggükön maradni. Most mindegyik úgy megvan haragudva rám, hogy én küldöm előket. Egyik se érti. Nem baj. Ezt nevezem én szerencsének. Az ember gondoskodik róla, mint a fiáról, úgy félti, vigyáz rá ilyen időbe, és akkor most hepciáskodnak vele. Már délbe és éjszaka mennek el az emberek szépen a vonatokkal. Ki is kísérem ezt a drága Tiborkát, el ne nekem, felrakom a vonatra, menjen csak román testvéreinkhez a múczvidékre. Hű, hogy őrzik a vonatokat. A határok persze mind le vannak zárva, egy vonat se indul most Magyarországra. A román vidékre megy mindenki én tőlem, minél messzebb, annál jobb, nagy az ország. Napá. Másnap délelőtt megjön az ordina központból. Mindenkit hívják vissza a szabadságról. Nálam csak kettő van szabadságon, egyik kézi ember, másik egy asszony, aki a lábával van beutalva. Nálam a szabadságot télen lehet kivenni, szerencsére most mindegyik dolgozik. Kicsit meg is hosszabbítom a munkaidőt. A többi hivatalos kiküldetésben van. Hallatszódik a bánátból mindenféle mozgás. Röpcéduláznak meg minden. Megint megyek be az egyetemre a magyar szakra, mert az nem akar hozzám jönni. Meg tudom, hogy le van fogva néhány forrófejű diák. És tőlünk egy tanár is. Másik karról is több. Kérdem, hol van Gazda Ferenc, a nyelvész, akit be akartam venni a megnevező bizottságba, mert végül őt ajánlották, hogy nincs úgy szem előtt, s igen értelmes. Aztán kisül, őt se lehet betenni, ideológiailag nem megfelelő. Én már két éve nem kapok egy nyelvészt a komisszióba. Nem tudom felfogni, mit akarnak ezektől a nyelvészektől. Hát ezek olyan ártalmatlan dolgokkal foglalkoznak. Még Lalit értem, filozófus is, más pártba volt, mert szociáldemokrata volt, meg ugye az erdélyi autonómiát akarta még háború után. Azt meg lehet érteni. De a nyelvészt azt nem lehet. Az emberek nálam fent a stációban mind kérik ki magukat. Nem akarnak jönni dolgozni, így a betegsége, úgy az anyósa. Annyi anyós hal meg ilyenkor mert ugye mind otthon akar ülni, és hallgassa a rádiót. A szokásos szombatesti találkozón, mikor megyünk az Ursusba, olyan tömeg van, pedig kértünk asztalt, tudják, hogy jövünk hatra. Mindenki inkább az utcán akar lenni. Egy csukorék fiatalhoz állnak vagy hatan is beszélgetnek olyan munkásféle nép, megy oda két milicista, hogy oszoljanak szét felé. Érzi az ember a levegőben a villamosságot. A politechnikáról visznek el most egyetemistákat, vagy ötöt megint. Kérdem filotti meg lesz -e tartva a vasárnapi meccs? Azt mondja, ki vannak rendelve a fiatal kommunisták szervezete, az utémisták mind. Több ezer, hogy csináljanak jó hangulatot, mondja Filotti, aki benne van a futbalban, van nekik bíztató csapatuk. Már elvitték az utémistáknak a jegyeket. Akkor gondolom, nem lesz baj a meccsen. Ellenőrzés alatt van az is. Azt mondja Muntyán Kornél, hogy leverték a Lenin és Stálin szobrokat a kórházban. Annyi zöldséget hall az ember, nem lehet eligazodni. Hogy Erdély vissza lesz csatolva Magyarországhoz. A szerbek meg megkapják a bánátot, mert György Udezs most jött vissza Jugoszláviából, Titótól utasításokat kapott. Titóval eddig nem volt barát, most kezd barátkozni. Meg, hogy Vásárhelyt kitört a forradalom, mondják. Ugyan már. Épp Vásárhelyt. Jó, hogy nem püskiben. Igaz, most vásárhelyt nagyon forszírozzák. Megtették az autonóm tartomány fővárosának. Le akarják törni Kolozsvárt ezzel. Hát nem tudom, sikerül-e. Lesz-e itt bármi? Kolozsvárt nagyon fogják, itt nem hiszem, hogy legyen. Itt mindig nagyon félnek. Románián átvonulnak be a szovjetek Magyarországra. Az újság megírja, bármit lehessen ma az újságnak hinni, de az köntejában benne van, hogy a szovjet vonat megy megsegíteni a magyar államot. Azt is leírja, hogy volt ellenállás, hogy egy 15 éves fiúcska feltartóztatta a vonatot. Épp egy 15 éves. El a téríteni. Valami váltót ki akart szedni, vagy nem értettem pontosan, hogy siklódjon ki. Az apja is vasutas, onnat tudta. Na, annak a szegény apja is mehet a börtönbe. Az igazság azt írja, hogy a képzőművészeti intézetben, ahol a festőket meg a szobrászokat tanítják, néhány keltő huligán elem gyűlést szervezett, és visszaélt társai jóhiszeműségével. Demagogikus szónoklatokat tartottak, fegyelmezetlen magatartást tanúsítottak, és hogy az ilyen magatartás csak a nacionalista meg sovinista elemeket szolgálja. Vasárnap délelőtre hívnak össze először rendkívüli gyűlést Kolozsvárt. Már két napja itt van Miron Konstantinescu, mert a központból szét lett küldve minden magyar tartományba egy-egy fejes, hogy erősítse az állami-es munkát. Azért küldik Miront, mert ő tud jól magyarul. Megmondják a direktívákat, hogy mi a párt álláspontja a magyarországi dolgokkal kapcsolatba. Ilyen hosszú ülésben még nem voltam. Már estünk le a székről az éjségtől. Bár két almát vittem volna magammal, mert semmit nem adtak annyit vitatkoztak, hogy de így, de úgy, mégis azoknak a felkelőknek nem -e volt valami igazuk, hogy a magyar kommunisták nem hibáztak mégis, vagy miért volt az az egész. Meg, hogy kell-e kívülről segítséget kérni, vagy meg tudja oldani Magyarország a rendet. Olyan hevesen megy a vita, nincs is idő, hogy mindent két nyelven el lehessen mondani. Csak magyarul beszélünk. Nem is lehet olyan könnyen eligazodni. Az látszódik, hogy a románok félnek a magyar érdektől, hogy az megint előtérben van, meg nehogy legyen valami nagyobb magyar összefogás, már úgy, hogy a határokon átívelő. Aztán nagyon világosan meg van mondva az ülésben, hogy miért kellett, hogy bejöjjenek a szovjetek Magyarországra. Mindenki meg van kérdezve, megértette, és van-e kérdése. Akkor megyünk széjjel, mikor nincs már több kérdés. Lali azt mondja, amikor beszaladok hozzá a kőkert utcába, hogy lássam, mi van, mert ő nagyon jól el tud tájékozódni, azt mondja, nálunk a sztálinizmus nemhogy nem fog leesni, lehet még jobban meg fog erősödni. Mert a magyaroknak akármi sérelmük volna, nincsen hova menjenek a panaszukkal. Nincs egy szervezet, vagy párt, vagy semmi, mert azért kellett a magyar népi szövetséget is csendbe megszüntetni. Csak a kommunista párt van, de azt mind a szektariánus kommunisták vezetik. A szovjetek 20. pártkongresszusa itt semmiféle változást nem hozott nekünk, magyarázza nekem Lali, mert ő mindig a 20. kongresszus fordulatában hitt. Csak hogy itt semmit nem hozott. A magyar érdekben semmit. Lali olyan bátran beszél, hogy csoda. Mondja, hogy naplót is ír. A naplóját az utókornak írja, hogy legyen tanú. Nem értem, miért gondolkozik valaki az utókoron, mikor nekünk a saját életünket kell csinálni. Azt megkérdeztem volna, de hát nem akar az ember a legjobb barátjával összeveszni, ugye, hogy vajon abban a mindent mindent szintén és tisztán bele tud írni? Mert ha nem, akkor mi a fenének? Lali azt mondja, hogy még október elején be lehetett nyújtani pontokat a pártnak. Megfogalmazták a magyar érdekek pontjait. Lali nem párttag, nem lett felvéve, de segíti a párt munkát. Mironnak adták be. Ott volt Miron, Fazekas, a fejesek mind. Hogy például a városok külsőségén nem látszódik, hogy magyar város. Hát az már biztos. Semmi nem látszódik. Meg az iskolák ügye, a szakoktatás ügye. Az elemi iskolákba Kolozsváron 30 a beiratkozottaknak a magyar gyermek. 30%. Ez az idei 56-os adat. Döbbenetes. Mit tudjak mondani? Késő éjfélig mind beszélgetünk a konyhában. Kérdi Lali, olvastam-e az új akadémikusoknak a névsorát. Nyáron jelent meg. Ő felírta, ha akarom előkeresi a naplójából, lejegyezte. Hát mondom, Lalikám, én júliusban a virágot olvasom, nem az akadémiát. A Román Tudományos Akadémia tagjairól van szó, akiket kitüntettek. Egy magyar sincs. Egy fia. Azt mondja, és mindjárt sír, helyes. Hát ha egyszer Román Tudományos Akadémia, mert ez a neve, mit keressen benne egy magyar? Annak a magyar tudományban a helye. Mondom Lalinak, álljan csak meg, ne legyen olyan negatív mindig. Mert vannak jó dolgok is mazsorálják a fizetéseket, javulni fog az ellátás, megmondták most a gyűlésben is. Szerinte ez porhintés. Azért csinálják, hogy ne figyeljünk a magyar forradalomra. Ordibálni kezd olyan ideges. Te még elhiszed, Vili kérdi. Ezt mondták, felelem. Mit feleljek Lalinak? Aztán meg kell hallgassak vele valami Bartók zongora versenyt a rádióban. Semmit nem értek ebből a zenéből, és idegesít is. Na... Algatok inkább. A párt direktíva legfontosabb eleme az én számomra, hogy lesz hamarosan fizetésrendezés. Mazsorálni fogják a fizetéseket, megkapjuk napokon belül. S javul az ellátás, jövő héttől már fogjuk érezni. Nekem a fizetés nagyon fontos. Olyan kicsi pénzt tudok adni az embereknek, hogy tiszta szégyen. Túlórát nem számolunk, normát kell csináljanak, és úgy van a norma megadva, hogy az csak túlórában lehessen. Adok 600 lejt egy jobb munkásnak, közben egy pár cipő 400 lej az üzletbe. Hát már tényleg lehetne kicsit jobb ez a szocializmus, gondolom én. Hiába mondom neki, hogy nem én szabom meg a fizetést, nem úgy van az. Hanem a központ mondja meg, jön táblázatba a borderó, és kész. De hát látja az ember, hogy milyen a ruhája. Azt mondták, mikor nyitottuk a stációt, hogy adnak minden munkásnak évi egy salopétát, hogy abba dolgozzon. Olyan kéket, amit minden szaki hord. Hát nem lett abból semmi. Az asszonyok kötényt raknak fel, a férfi meg mindenik egy rossz szinkbe jár. Egy szóval ennek a fizetés dolognak én szívből örvendek. Meg az ellátás javulásának is. Mert lehet is már kedden érezni, hogy van jobban áru az üzletekben. Mert mindenki, de legtöbben az asszonyok kérik el magukat, hogy tudjanak vásárolni. Főleg a kenyér, olaj, rizs, húsféle is van jobban. Puliszkaliszt is alig volt eddig, mondják. Én nem tudom. Én nem kell menjek az üzletekbe. Nekem hordják a pártkantimból, Nikú a sofőr hozza mindig. Ha kérek holmit, tudon itt hozni. Hétvégén van, hogy anyám küld, vagy épp megyek Kalihoz, úgy eszek főttet. De hát olyan is volt, hogy még krumplit se adtak az üzletekbe. Igaz, ez az év olyan időjárással van megverve, akkora volt a szárasság. Mi nem érzünk semmit, mert mi a stációba, a kutatáshoz annyi vizet használunk, amennyi kell. Én nem is nézem a vizet. Öntözök, nem szégyellem. Hát, ha eredményeket akarunk, akkor öntözni kell, nem spórolni. Már igen várom, hogy lássam az új fizetési táblákat, hogy örüljenek az embereim. Meg az asszonyok. Azok a kézinők úgy nézik a pénzt, némelyik jobban tudja a pénzt, mint a férje. Csak a diákságtól félnek nagyon. Nagyon figyelik őket, minden öt diákra jut most egy felügyelő. Mert ugye olyan kicsi pénzt kapnak a diákok, harminc le az egész burszájuk, hát mit tudnak azon venni? Fokpasztát és cipőpasztát. A vacsora jegyét sok eladja, azzal mennek be mások a diákkantinokba. Akkor tudnak venni egy pár harisnyát vagy egy könyvet. Tudom, mikor jönnek be az órára a stációba. Esnek le a lábukról az éjségtől. Megszoktam, hogy hozatok kenyeret, szalonnát, rá van téve nagy plétálcákra, lehet venni belőle, mikor szünet van. Mert nem tud figyelni az éjségtől. Van, amelyik csak azért jár a kurzusra, hogy egyék. Nem baj, legalább jár. Van, amelyik bocskorba jön. Még magyar is, s bocskorba jár pedig az román dolog. De ha egyszer nincs neki más? Meg hát az az igazság a diákságtól mindig kell félni. Ez a tanulságna. Azok nem tudnak ülni a segükön. Én is így voltam, még ha nem is voltam diák. Akkor csináltam a legszebb dolgaimat, mikor szolgáltam a tűzoltóknál, és olyanokat kereszteztem, hogy csak na. Bátor dolgokat. Most is abból élek. A kantinban, az egyetemen úgy hallgatják a pesti adót, hogy ordít. Pedig sok a romándiák nem értenek egy hangot sede, nem mennek ki, ott ülnek. Aztán jön valaki hivatalos személy, aztán leoltja. Vége az ebédidőnek, mondja, kész. 29-ike van, hétfő. Megkaptuk a direktívát, hogy gyűlést kell tartson minden intézmény, és megtárgyalja a magyarországi ellenforradalmat. El kell mondani a pártvéleményt, hogy tudják a dolgozók, hogy mint van. Nincs mese, a gyűlést én kell vezessem. Az aligazgatóm román, de tőlem várják a direktívákat egy magyartól. Éjjen a mi szerencsénk. Már a gyűlés elején megmondom, hogy rövid gyűlés lesz, mert írtóztató sok a munkánk most. Összefoglalom, amit megkaptunk írásban a szintézában, elmondom elébb magyarul, utána románul. Pedig fordítva szokás, ugye? De most máshogy kell, hogy lássák, ez magyar ügy, magyarul mondom elébb. Amiket írnak a lapok, hogy milyen szörnyű embertelen kínzásokat hajtanak végre az utcákon, én azt nem ismételem meg. Aki akarja, olvassa a lapban. A szintézában sem volt benne. Kérdezem, aztán van kérdés? Vagy minden világos? Nincs idő mindent kianalizálni, menjünk dolgunkra. De megvárom, hogy jelentkezik-e valaki. Nincs kérdés. Nem is bánom. Utána rátérek, hogy milyen munkák elé nézünk a következő hetekben. Az elemzőim ki vannak küldve, még nem jöttek meg. Új műtrágyák lesznek kipróbálva, azokkal is dolgozunk. Mindent elmondok részletesen. Aztán állunk fel, oszolj. A stációba most minden nap úgy dolgoztatok, hogy én magam semmit sem csinálok, csak ellenőrzök. Most ez kell legyen, hogy figyeljek mindenre. Mindenhova megyek be, figyelek, adom a munkát, hogy szakadjanak meg, csak épp ne legyen idejük semmire. Szerdán jönnek haza az embereim a küldetésből. Öt munkanapot voltak odas, még a vasárnap. Lehet megint küldöm őket máshova. Meglátjuk, milyen a hangulat. Kedre minden káderbe van hívva az egyetemre. A diákokat őrizni kell mindenhová, praktikas, külsős órák is csak kísérővel mehetnek. Ki vagyunk oktatva, mit kell csináljunk, ha összeverődnek és kezdenek tüntetni, randalírozni. Csoportba, ha verődnek, rögtön szét vannak terelve. Fel kell ismerjük a hulikánokat. Na még csak ez hiányzott a szerencséhez, hogy még az egyetemistákat is pásztoroljam. Nincs nekem elég ember ügyelni a stációban. Én magam kísérem fel a diákokat a stációba, ahol a leckét adom, és vissza is hozom őket. Nem ordin, csak jó tanács. Harmincan vannak, mindegyik megjelenik. Minden napra jut csoport nekem. Épp ez hiányzott a hátam közepire. Ki akartak rakni kamimba is, hogy ügyeljek a diák szállón. Abból nagy nehezen ki tudtam magam kérni, már ne kelljen nekem ott ülni velük is éjjel. Akarom én is otthon hallgatni a híreket. Bár most napjában többször kiszaladok, van, hogy ötször-hatszor is. Átlépek a házba ezért-azért, és hallgatom a híreket. A diákok teljesen meg vannak bolondulva. Hogy titóval meg vagyunk békélve, akkor ki vagyunk lépve a szovjetekből, és a magyar dologgal szimpatizálnak. Mind rajzolják fel az újjukra, a négy újjukra, hogy titó, valami festékkel, minden újra. Ez most olyan divat. Mert ha titó, akkor nem az oroszok. Hát te mit érsz azzal, fiam, ha az újjadra festesz valamit? Hát az a forradalom neked. De nem mondok én semmit. Úgy csinálok, mint aki nem látja, és akkor hoppon marad. Hétvégén nem engedik a kaminokban a táncot. Mert Bukarestben már volt baj belőle. Felajzódtak és kezdtek badarságokat kiabálni, azután ki akartak menni az utcára. Most minden fiatal olyan hepciás lett egyből, egy fiatal költőt, lábis Nikolájét lefogták. Olyasmit kezdett szervezni, mint a Petőfikör. Látom az órán is, hogy egy se figyel, mint csak másról akar beszélgetni. Egy másik csoportot, azt is Bukarestbe, lelepleztek azért, mert írtak az újságoknak levelet, és követelték, hogy a lap írja meg az igazságot Magyarországról. Melyik igazságot gondolkozok? Mert egy, hogy mit beszél a magyar rádió. Kettő, hogy mit ír a szküntéja. Három, hogy mit mond a szabad Európa. A rádió a papokat tűzi az ászlójára. Kiengedtek minden főpapot, azok kezdenek megindirigálni. Lehet megint a papok akarnak lenni az urak. Én nem hallgatok papot már biztos. Lali szerint a papok csak felégetik az összes vívmányt. Ami eddig eredmény volt, restaurációt akarnak. Lali úgy ért minden politikát, neki az élete a politika. Pedig csak most jött ki. De nem olyan könnyű innet eligazodni az igazságban, hogy mi is van. Csak a papokat nem kellene úgy a vállukra vegyék. Nehogy egy pap vezessen egy országot és mondja meg, hogy smint legyen. Lehet a román és a magyar szabad Európa is mást mond. Lehet azt sem tudják ott külföldön összehangolni. Nem tudom, a románt én nem hallgatom. Az erdélyi ügy pedig vajon melyikbe van inkább? Hogy mondja mindig Kali? Csak nem két szék közt a pad alatt. Lali szerint viszont itt semmi erdélyi ügy nincs. Most csak a nemzetköziség van. A nemzetközi baloldali ügy. Bemondják, hogy most Magyarországon több párt lesz és választások. Megvannak ebbe egyezve az oroszokkal. Annyira megvan mindenki bolondulva a sok pártoktól. Én az ilyesmit sose értettem. Engem a pártba meghívtak, mert úgy találták, hogy megfelelek, és szép eredményeim vannak. De én magamtól nem kerestem a pártokat egyet se. Nem is ismerem őket. Tudom, van cáránista, a parasztpárti, meg liberális, meg a kommunista. Vagy hát volt régen. De melyik szociáldemokrata vagy szocialista, hát nem értettem addig sem, míg volt több. Nem is mentem szavazni, pedig lehetett volna. Nagy István, az író meg is mondta a gyűlésben most, hogy a sok pártból mindig csak a széthúzás van. Szétszakad minden, mikor pedig egységre kell törekedni. Amikor pár éve megszüntették a magyar pártot, a népi szövetséget, mekkora volt a felhördülés? Csendes felhördülés, ugye? Mert csak úgy egymás közt óvatosan. De én nem tudom, mire kell nekünk annyi párt, mert most az egység a fontos, mondja ez az író is. Ő nagyon jól érti a politikát, régen is pártag volt, és kommunista üldözött. Nem párt kell, hanem jó emberek kellenek, akik dolgoznak, nem lopnak, nem hazardíroznak, mások pedig veszik tőlük a példát. Főleg nem esnek a személyiségi kultusz bűnébe. Olyan nehéz ez? na. Lali felszalad, hogy kérjen virágot, ha még van. Akad még, mert elég meleg volt az október második fele is. Vöröset kér, tele van a szíve boldogsággal, büszkeséggel. Megint büszke a magyar. Alig tudom behúzni a házba, hogy csendesebben beszéljen. Lali szerint mindenhol mozgulódás van, a világ megint büszke a magyarokra, csak nálunk van a sztálinizmus úgy betokosodva. Mert nálunk semmi változás nem volt, se a magyar érdek érvényesülésében, és mindenki csak óvatos meg fél. A sztálinizmus itt olyan nagymértékű, hogy csak mocskolja a sajtó a magyar forradalmat, ezzel aljasítja le magát. Lali egészen meg van fiatalodva. Hízott is. Temesvárt is, mint a romándiákok mozgolódnak, lehet hallani. A magyarok gondolom jobban félnek. Meg azokat mindjárt lekapják a körmükről, gondolom. Be is vittek több százat Temesváron. Beadtak pontokat, tartottak gyűlést. Nem akarnak oroszul tanulni, kevés az ösztöndíj, nem kell a kollektív. Tegnap be is mondta a Szabad Európa, hogy Temesvárt a diákok gyűléseztek, ott volt a tanügyi miniszter is. Kommunista ellenes jelszókat skandáltak, és aztán a szervezőket bevitték. Gondolom internálják. Azt mondja a barátom, Temesvár a leghaladóbb város. Ott mindig előrébb vannak. Ott nagyon szépen élnek együtt magyar, román, német, szerb. Közös az értek. Így kellene nekünk is. De Kolozsvárt mindig csak veszekedés van. Nem tudunk nyugodtan. Ez egy ilyen város. Azért is félnek úgy Kolozsvártól, jobban is fogják. Azért kellett, hogy a matból kimaradjon, világos dolog. Most jön a világítás... Azt nem lehet megakadályozni, mondják is az egyetemen, hogy a halottakhoz kimenjenek a népek. Én az enyémnek fenn a stációban megmondom, olyasmit nem kapnak, hogy szabadnap, nem engedem kivenni, és korábban se lehet elkérezkedni, mert levágom a napját. Ez is csak olyan munkanap, mint a többi. Ki akar menni a temetőbe? kimegyeste? este? Én nem igen megyek ki, mert nem szoktam. Nem szeretem én a temetőt és a ájtatoskodást benne. Még előtte nap szaladok este haza, mert most mind egyik helyről a másikra futok. Csak épp csodálkozok, hogy nem vagyok olyan ideges. Kapcsolom be a rádiót, setét. Nézem, kapcsolom, egyik gomb, másik, semmi. kiéget valami. A fészkes fene ott egyem meg, épp most nem tudom hallgatni. Holnap Nikuval hozatok valakit, hogy megszerelje. Az Isten verje meg. Most akkor már azt se tudom meg, mi van. Úgy elönt a sírás, mint a kisgyermeket. Sehogy nem tudom tartani a könnyet. Úgy nincs most senki, nézek körül ebbe a nagy setétbe, sehol egy lélek. Csak egy hideg párna van, hogy azon sírjak. Reggel későn kelek. Nem baj. Bemennek nélkülöm is a dolgozók. Aláírják hétkor a kondikát, a jelenléti évet szokták verifikálni. A stáció az első gondolatom. Hogy tegnap megjöttek mind a delegációkból, Tiborka már délután megjelent, izgatott volt, mint egy csikó. Nem hallgatott rádiót egy hétig, csak a szóbeszédet. Most már lehet jönni vissza. Nyugalom van. Mármint, hogy ott, akkor mi is megnyugodhatunk. Csak épp ha ott sikerre jutnak, Pesten, akkor nem -e akarnak itt is valamit. Vékonyka az a határ, minden áthallatszódik. Később bemegyek. Nem tudok most indulni. Úgy el vagyok fáradva, mintha Olmos makancson volna. Csak nézek ki a hátsó ablakon. Hagytam a ház mögött két bírset, még abból a régi fajtából való konstantinápoi. Erdélyi fajta bírset nem találtam. Ennek olyan a formája, mint nálunk a nagykertben a tartós Akartam rá oltani valamit, aztán csak úgy maradt. Kipróbálhattam volna keserű mandulával, hogy ráoltok. Nem dolgoztam soha a bírsekkel eleget. A bírs nem ipari dolog, én is abba hagytam. Az olyan paraszti udvarba való. Ipari méretben nem lehet csinálni. Haszontalan csak a kézi munkát tűri. Kali mind ki akarta vágatni, nem ismeri. Mondtam, főzze meg a gyümölcsöt édesre, süssön hozzá húst. Ő még olyat nem hallott, hogy hús is, gyümölcs is, ő olyat nem főz. Felszedte, mint pálinkának. Mást nem főzött belőle. Nézem a fát, nem tudom levenni a szemem róla. Ennek hull le utoljára a levele. A gyümölcs is az utolsó, mi érik. Tele van cinkével. Jönnek, szedegetik le a kis nyüveket. Mert annyi esőnk volt, felvágtam vagy ötbér salmát, mint nyüves volt. Nem kezeltem a fát semmivel, eszembe sem jutott. A cinkék mind jönnek, ügyesen szedegetnek, vannak vagy egy tucattal egy fán. Csend van, rádióm sincs. Azt sem tudom, mi történik. De most már gondolom, rendben lesz ott is, itt is. Most már csak nem lesz több harc. Egy hét is eltelt, hogy nem ültem egyedül, hogy kicsit nézzek. Nekem ez kell. Kell nézzem a természetet, akkor ki tudok valamit kombinálni. Hogy mind lehet fejleszteni a növényen. De nekem ahhoz nézni kell nyugalomba. Mert egy hétig csak szaladgáltam, intéztem, kísértem, csitítgattam, nyugtattam mindenkit. Most nézem a szép nagy kerek leveleket meg a fekete fatörzset, mert vizes minden és feketének látszik. Kell nekem is gyűjteni az erőt, hogy álljak fel, s menjek neki a mai napnak. De jól esik nézni ezt a fát meg a dolgos madarakat. Mindenki tudja a dolgát. Csak kár, hogy mind le van hullva a gyümölcs, nem volt ki felszedje. Nekem nem szép a gyümölcs a földön. Olyan, mint mikor nincs gazdája a földnek. Az nem szép. Még a vadalmafa a mezőben is csúf. Inkább egye fel valami állat. Aztán lépek át. Ma kell hallgassam a jelentéseket, hogy mit végeztek, akik távol voltak. Unalmas az egész, nem igazi dologra küldtem őket. Lehet mégis találtak valami érdekeset. Van melyik olyan ügyes, az egy erdőszérről is hoz valamit. Nem is lett engedélyezve a sok út. Úgy el lehetnek a központba foglalva, nem érnek rá azok nekem apróbálni az utakat. És mire a pénzeket megkapjuk, ki kellett vegyem a magaméból. Nem is lenne szabad. De mit tudjak csinálni? Szerencse senki nem tudja. Még a kontabilitást is kihagytam belőle. Amelyik utazik, kapott egy borítékba száz lejt, és boldog vele. Mikor visszamegyek a stációba, az embereket nem lehet csillapítani. Péntek is van, elfáradtak, kihajtottam belőlük a szuszta héten, az már igaz. És mindegyik akar menni a temetőbe. Már a román nem annyira, mert annak nincs halottja itt a városba. Vagy csütörtök van, nem is péntek. Össze vagyok zavarodva már. Na, akkor hagyom, menjenek ötkor. Hatig volna az idejük. Aztán csak csendbe, világítás van, mondom, nem zavarjuk a halottakat. Nem mentem ki végül. Pedig gondoltam, csak ki kellene menjek nagyanyámhoz, ott fekszik a református temetőbe. Meg apám elébe járulni és mondani neki. Sanyi bácsi, tetszik-e magának a fia, aki igazgató? Meg az egyetemi tanár fia, akinek már három könyve is meg van jelenve. Mit szól hozzá? Vagy kellett volna menjek szobafestőnek, mint maga meg a testvéreim? Na, nem mentem ki. Mit háborgassam én a halottat? Meg van halva, elintéztük egymással. Ezer szerencse most is, hogy nem mentem ki. A diákjaink megint nem tudtak helytülni. Mindenféle sírokhoz mentek koszorúkkal, szavalatokkal. Nem is az egyetemről tudom, hanem a rádióból, mert a Szabad Európa másnap bemondja. Nálunk az agrártanszéken erről nem szólnak semmit. Lehet, nem is tudják. Nem a mi diákjaink voltak, hanem a filológusok. Azokkal van mindig a baj. A rádió azt is tudja, hogy beviszik a felelősöket. Aztán vagy elhiszi az ember, vagy nem. Annyit túloznak. A rádiószerelőm is éjszaka jött. Azt mondja, annyi a munkája, amennyi még az életében nem volt. Azt mondja, ha nem küldök kocsit, fel se jön. Esik már le a lábáról. Fizetést nem kér, Inkább adjak neki egy láda gyümölcsöt a kertből. Mondom, a magaméból adok, a stációból nem. Ő boldogan felszedi a bérset, csinálja az asszonya a sajtot belőle. Vigyeld, drága barátom, végre valaki tudja használni. Mondom neki, ilyet csak kicsit főzze, mert kimegy a vitaminja. Adok hozzá három taneszli diót, abból is annyi van, sose jut idő, hogy törjem. Pedig hogy szerettem. Ül az ember este, Két-három órát csak töri a diót, hallgatja a ropogást, s mesél. Hol van az már? Hol van nekem még annyi időm az életbe, hogy diót törjek? De inkább maradt volna néma a rádió. Épp elég nekem, bemegyek a stációmba, kezdek reszketni, hogy nem csinált valamelyik valamit. Aztán az egyetemre, ott még egy jó hírt nem kaptam idén ősztől. Cirkusz lett végül a temetőben. Azt mondja az egyik nagyokos kolléga a bójairól, hogy a temetővel nem úgy volt, ahogy a rádió mondja. Hogy direkt azért mentek volna ki, hogy a magyar forradalommal mutassák, együtt éreznek. Egész másképpen volt, mert már rég meg voltak beszélve. Azt mondja Lali, olyan a helyzet, hogy csak egy kisláng és minden fellobban. Szavaltak, jöttek a munkások a herbák cipőgyárból. Egyre nagyobb tömeg, ahogy sötétedett. Mindegy, csak ne legyen bajuk. Jó, hogy megúzták, mondom. Azt mondja Lali, hogy eredetileg a társadalmi karról, meg a magyar szakról meg voltak beszélve még a tavaszon, hogy mindenik asszisztens, tanár segéd vállal egy-egy sírt, hogy rendbe tesz a házsongárdba. Fiatal tehetségek is vannak köztük, Dávid Gyulát mondja, nem ismerem. Nagy magyar sírt, költőket, tudósokat. S akkor most azokat koszulúzták, és tették rá a gyertyát, nincs abba semmi. Nincs hát. Csak épp most nem kéne a koszorúra magyar zászlót tenni, mikor tudjuk, mi van Magyarországon. Állítólag előtte nap meg is tiltották, hogy a diákság kimenjen a temetőbe. Hát nem úgy van az, hogy az csak úgy meg lehet tiltani.